17. fejezet. A kis álhatatos. Ami erény felhalmozódott az öreg házban egy hét alatt, azzal az egész szomszédság jól lakott volna. Úgy tűnt, mindenkit megszállt a Szentlélek, s hirtelen a ház összes lakója az önmegtartóztatás útjára lépett. Az apjukról érkezett jó hír hatására azonban a lányok önkéntelenül is engedtek kisé dícséretreméltó erőfeszítéseikből, és szép lassan visszatértek a régi kerékvágásba. Nem feledkeztek meg a mottójukról, de a reménykedés és ténykedés egyre könnyebbnek tűnt, és úgy érezték, hogy a komoly erőfeszítések után megérdemelnek egy kis pihenést. Joe csúnyán megfázott. Mert hajú fejét nem bugyolálta be? Márcs néni nem szerette, ha reket hangon olvasnak fel neki, úgyhogy hazaküldte, amíg jobban nem lesz. Jónak több se kellett. Feltúrta a házat pincétől padlásig, aztán lehuppant a pamlagra, hogy ápolja magát a könyvekkel, meg egy kis arzenikummal. Émi rájött, hogy a művészet és a házi munka nem passzol össze. Úgyhogy visszatért a sárpogácsáihoz. Meg minden nap eljárt a tanítványaihoz, otthon pedig vart, legalábbis azt hitte, hogy var, de inkább hosszú leveleket írt anyjának, és újra meg újra átolvasta a Washingtonból érkezett táviratokat. Csak bet tartott ki. Ő legfeljebb egyszer-egyszer lazított kicsit, és szinte sose panaszkodott. Nap mint nap hűségesen elvégezte összes kis teendőjét, sőt, még a nővére feladataiból is sokat, mert ők néha elfeledkeztek a magukérról. A ház olyan volt, mint egy óra, amelynek mutatója vakációra ment. Amikor Bet szíve nehéz lett, mert anyja nagyon hiányzott, és apjáért aggódott, elbújt abban a bizonyos szobában. Belefúrta a fejét abba a bizonyos drága köténybe, és csendesen sírdogált és imádkozott magában. Erről senki mit sem sejtett, de kedvességét és segítőkészségét mindenki érezte, ezért apró cseprő ügyeikben egyre inkább hozzáfordultak segítségért. Egyik lány sem tudta, hogy tulajdonképpen jellempróbán esnek át és amikor az első izgalmakon túl voltak, mindegyikük elégedett volt a teljesítményével, és úgy érezték, megérdemlik a dicséretet. Ez így is volt, de ekkor meg abba a hibába estek, hogy ellustultak, amire később sok aggodalom és megbánás döbbentette rá őket. – Meg, nem mennél el megnézni há meléket? Anya szólt, hogy ne feledkezzünk meg róluk, mondta Beth, tíz nappal Mrs. March elutazása után. Most túlfáradt vagyok hozzá, válaszolta meg, aki éppen kényelmesen varrogatott a hintaszékben. És te, Joe? kérdezte Beth. A megfázásom miatt nem mehetek ki ebben a viharban. Azt hittem, már eléggé meggyógyultál. – Ahhoz eléggé, hogy Lorival elmehessek, de ahhoz még nem, hogy Hamelékhez is, mondta nevetve Joe, de kicsit szégyelte magát a következetlensége miatt. – Miért nem mész te? – kérdezte meg. – Én minden nap megyek, de most beteg a baba, és nekem fogalmam sincs, mit csináljak vele. Mivel Mrs. Hamel dolgozik, locsen vigyáz rá, de napról napra gyengül, és nektek vagy Hanának kéne megnéznetek. Beth komolyan beszélt, meg ezért megígérte, hogy másnap átmegy. Kérj Hánától valami kis finomságot, és vidd át. Beth, jót fog tenni neki a levegő, mondta Joe bocsánat kérően. Átmennék, de szeretném befejezni, amit írok. Fáj a fejem, és fáradt vagyok. Azt gondoltam, valamelyik őtök majd átmegy. Émi nem sokára hazaér, majd ő átszalad, javasolta meg. Beth leheveredett a pamlagra. A többiek meg visszatértek a munkájukhoz, és Hamelékről hamar elfeledkeztek. Egy óra telt el, Émi csak nem jött. Meg bement a szobájába, hogy felpróbáljon egy ruhát, Joe belemerült a történetébe, Hana pedig elszúnyókált a konyhában, a tűz mellett. Beth felvette a kis sapkáját, Megtöltötte a kosarát mindenfélével a szegény gyerekeknek, és kiment a hidegbe, bár fájt a feje, és mindig türelmes szeme most szomorúan fény lett. Későn ért haza, és senki nem látta, amikor felsurrant és bezárkózott anyja szobájába. Fél órával később Joe valamiért felment, és meglehetősen rossz állapotban találta betet a gyógyszeres szekrény előtt. Szeme vörös volt, az egyik kezében kánforos üveget tartott. – Azt a Kolumbusz Kristófiát mi történt? – kiáltott fel Joe. Beth hárítóan nyújtotta a kezét, és gyorsan megkérdezte. – Ugye már voltál, skarlátos? – Hévettel ezelőtt, amikor meg. Miért? – Akkor elmondom. – Jaj, Joe, a kis baba meghalt. – Milyen baba? – Mrs. Hammer kisbabája. Az ölemben halt meg, mielőtt Mrs. Hammer hazaért. Zokogott felbet. Szegény drágám, de szörnyű lehetett. Nekem kellett volna átmennem, mondta Joe, majd bűnbánó arccal anyja nagy karos székébe ült, és a karjába vette a húgát. Nem volt szörnyű, csak nagyon szomorú. Amikor megérkeztem, rögtön láttam, hogy a kisbaba betegebb, mint tegnap volt. De Locchen azt mondta, hogy az anyja már elment orvosért, úgyhogy felvettem, és hagytam Lottit pihenni. Először úgy tűnt, hogy alszik, de aztán sírni kezdett, majd egész testében remegett, és végül mozdulatlanul feküdt. Próbáltam masszírozni a lábát, Lotti tejjel kínálta, de meg sem moccant. Tudtam, hogy meghalt. Mesél drágám! És aztán mit csináltál? Csak ültem, és tartottam a karomban, még Mrs. Hamel haza nem ért az orvossal. Az orvos mondta, hogy meghalt, és megvizsgálta hendrich és Minát, akiknek fájt a torka. Ez skarlát asszonyom. Előbb kellett volna szólnia, mondta dühösen. Mrs. Hamel azt válaszolta, hogy ők szegények, ezért megpróbálta maga ápolni a kicsit, de most, hogy már késő, csak arra kéri, hogy segítsen a többin, bár fizetni nem tud. Az orvos elmosolyodott és már kedvesebb lett, de az egész nagyon szomorú volt. Én ott sírdogáltam, és akkor az orvos hirtelen felén fordult és hazaküldött, hogy azonnal vegyek be Belladonnát, nehogy én is lázas legyek. Nem, nem leszel. Kiáltott fel Joe ilyetten, és szorosan magához ölelte. Jaj, Beth, ha megbetegedsz, az sose bocsátom meg magamnak. Most mit tegyünk? Ne jegy meg. Gondolom, nem kaptam még meg. Megnéztem anya könyvében a skarlátot. Azt írja, hogy fejfájással és torokfájással kezdődik, és olyan furcsa közérzettel, mint amilyen az enyém. Úgyhogy bevettem egy kis belladonnát, és már is jobban érzem magam, mondta bed. és hideg kezével megérintette forró homlokát. Igyekezett úgy tenni, mint aki jól érzi magát. Jaj, bárcsak anya itthon volna, kiáltott fel Joe? Megragadta a könyvet, és úgy érezte, Washington borzasztóan messze van. Elolvasott egy oldalt, megvizsgált a betet, megnézte a homlokát, belenézett a torkába, és komoran így szólt. Több mint egy hete minden nap ott voltál a babánál, és azok között, akik szintén el fogják kapni. Attól félek, hogy te is elkaptad bet. Szólok ő nagyon ért a betegségekhez. Ne engedd, hogy Émi feljöjjön. Ő még nem volt skarlátos. szörnyű lenne, ha átragasztanám rá. Ti meggel nem kaphatjátok el megint? kérdezte Bet aggódva. Gondolom nem, de ez ne érdekeljen, ha én elkapom. Igazán megérdemlem. Önző disznó voltam, hogy hagytalak elmenni, és inkább írtam a zagyvaságaimat, motyogta Joe, miközben lement, hogy szóljon Hanának. A jó lélek azonnal felébredt, és kezébe vette az irányítást. Megnyugtatta joe hogy nincs oka az aggodalomra, mindenki átesik a skarláton, és ha megfelelően kezelik, senki nem hal bele. Joe hitt neki, és nagyon megkönnyebbült. Utána felmentek, hogy szóljanak megnek. – No, elmondom, mit tegyünk, – mondta Hanna. miután megvizsgálta, és kikérdezte betet. Először szólunk Banks doktornak, csak hogy megnézze, drágám. És hogy biztosan jól kezdjük el betet ápolni, aztán émit elküldjük Márcs nénihez, biztos, ami biztos, egyikük pedig maradjon itthon, hogy legyen mellette valaki egy-két napig. Mint legidősebb, természetesen én maradok, szólalt meg aggódó és bűnbánó arccal meg. Nem, majd én, mert az én hibám, hogy bet megbetegedett. Megígértem anyának, hogy én intézem a látogatásokat, és elmulasztottam, mondta Joe eltökélten. Beth, drágám, melyiküket szeretné? Csak egyre van szükség, mondta Haná. joe ha lehet. Ezzel bet elégedetten Joe ölébe fektette a fejét, és ezzel el is döntötte a kérdést. Megyek és szólok Éminek. Mondta meg, kicsit megbántódva, de alapjában véve megkönnyebbültem, mert nem nagyon szeretett ápolgatni. Jó viszont igen. Émi azonnal fellázadt, és szenvedélyesen kikelt, hogy inkább lázas lesz, mint hogy átmenjen más nénihez. Megérvelt, könyörgött, és parancsolt, de mind hiába. Émi ellenállt, és kielentette, hogy nem megy. Meg kétségbe otthagyta, és megkérdezte Hánát, mit tegyenek. Mielőtt visszaért, Lori lépett be a szalomba, és ott találta az okogó Émit, aki a fejét a párnába fúrta. Émi elmondta, mi történt, és várta, hogy Lori megvigasztalja, de a fiú ehelyett zsebretett kézzel, összeráncolt homlokkal, mélyen elgondolkodva járt fels alá a szobában, és közben halkan fütyörészett. Majd a legbehízelgőbb hangján így szólt, Émi. – Viselkedj józan fiatal hölgy módjára, és tedd azt, amit mondanak. – Nem, ne sírj, figyelj rám, van egy remek ötletem. Elmész Márcs nénihez, én pedig minden nap elmegyek érted, és elviszlek kocsikázni vagy sétálni, és csuda jól fogunk szórakozni. – Nem lesz az jobb, mint itt padlót súrolni? Nem akarom, hogy elküldjenek, mintha útban lennék, csattant fel Émi sértődötten. Az Isten szerelmére nem akarják, hogy bajod essen. Nem akarsz beteg lenni, ugye? Nem, persze, hogy nem, de úgy is az leszek, mert végig bet mellett voltam. Éppen ezért kell minél hamarabb elmenned, hogy ne kapd el. A levegőváltozás jót fog tenni, és biztos vagyok benne, ha megbetegedsz is, sokkal gyorsabban túl leszel rajta. Azt tanácsolom, hogy minél hamarabb menj el, asszony, mert a skarlát nem gyerekjáték. Mm, de márs néni unalmas, ő meg szörnyen szigorú, mondta Émi ha én minden nap beugrom és beszámolok bet állapotáról, nem lesz annyira unalmas. És elviszlek lobagolni is. Engem kedvel az öreg hölgy. Én meg olyan udvarias leszek, hogy nem fog csipkelődni, és azt tesszük, amihez csak kedvünk van. Elviszel engem pákkal kocsikázni? Úri becsület szavamra. És minden nap eljössz? Úgy ne legyen a nevem Lori. És amint bet jól van, azonnal visszahozol? Azonnal van. – És elmegyünk színházba is? – Egy tucat színházba, ha lehet. – Hát jó, azt hiszem, átmegyek, – mondta lassan Émi. – Jó kislány, szólj megnek és mondd meg, hogy beadtad a derekad. Lori helyeslően megpaskolta Émi vállát, ami, ha lehet, még jobban bosszantotta a lányt, mint az, hogy beadta a derekát. Meg is Joe rohant le a lépcsőn, nem akarták elhinni a csodát. Émi rendkívül önfeláldozónak érezte magát, és megígérte, hogy elmegy, ha az orvos azt mondja, Beth tényleg beteg. Hogy van a kicsike? Kérdezte Lori, mivel Bet volt a kedvence, és jobban aggódott érte, mint ahogy mutatta. Anyágyán fekszik, és már jobban érzi magát. A baba halála megviselte, de szerintem csak megfázott. Haná azt mondja, hogy ő is azt hiszi, de elég idegesnek látszik, úgyhogy én is nyugtalan vagyok, válaszolta meg. – Jaj, de kemény világ! – mondta Joe, és idegesen megborzolta a haját. – Épp, hogy kimászunk az egyik bajból, s már is a nyakunkon a következő. – Most, hogy anya nincs itt, és nincs mibe kapaszkodni, egészen elveszettnek érzem magam. – Na, Joe, ne csinálj magadból sündisznót, nem áll jól. – Rendez a frizurád! – és mondd meg, táviratozzam-e anyádnak, vagy mit tegyek? kérdezte Lori, aki még mindig nem tette magát túl barátnője hajveszteségén. Én is ezen rágódom, szólt meg. Szerintem meg kéne neki mondanunk, ha bet komolyan beteg. De Hannah azt mondja, hogy nem szabad, mert anya úgy sem hagyhatja ott apát, és csak nyugtalankodnának. Beth nem lesz sokáig beteg, és haná pontosan tudja, mit kell tenni. Különben is anya azt mondta, hogy hallgassunk hánára. Szóval azt hiszem, nem kéne szólni. De valahogy nem vagyok benne biztos, hogy ez helyes. Mm -hmm, nem tudom. Talán megkérdezhetnétek nagyapát, miután az orvos megnézte Betet. Rendben. Joe, szaladj el gyorsan Banks doktorért. Rendelkezett meg. Amíg ő nem vizsgálja meg Betet, sem tudunk dönteni. Joe maradja fenekeden. Az ilyen ügyekben én vagyok a futár. Lori már vette is a kalapját. Attól tartok, te nem érsz rá, mondta meg. Már megcsináltam az összes leckém mára. A szűnidőben is tanulsz, kereszte Joe. Követem a szomszédaim jó példáját. Az a Lori kiviharzott a szobából. Nagyra fogja még vinni ez a fiú, jegyezte meg Joe, és büszkén nézett utána, amint átlendült a kerítésen. Ahhoz képest, hogy fiú egészen jól viselkedik, mondta meg, nem túl kedvesen, mert a téma nem különösebben érdekelte. Ezután megjött Banks doktor, aki megállapította, hogy bet tünetei is karlátra utalnak, de hamar át fog esni rajta. Elég gonterheltnek tűnt a hammel eset miatt. Émit azonnal elküldték, és kapott valami gyógyszert a veszély elkerülése vége. Méltóság teljesen vonult el Joe és Lori kíséretében. Márcs néni szokásos kedvességével fogadta őket. – Most meg mit akartok? kérdezte. És szúrósan nézett a szemüvege mögül. Majd a papagáj szólalt meg a szék támlájáról. – Menj el, fiúk nem jöhetnek be! Lori az ablakhoz húzódott, míg Joe elmondta, mi történt. – Kell nektek a szegények közt lebzselni. Tudtam előre, hogy ez lesz a vége. Émi tőlem maradhat, ha hasznossá tudja tenni magát. Na és ha nem lesz beteg? Bár nem kétlem, hogy az lesz, csak rá kell nézni. Ne sír, gyerek! Idegesít, ha szipognak körülöttem! Émi a sírás szélén állt, de amikor Lori észrevétlenül meghúzta a papagáj farkát, a meglepett Polly, szentséges szüzanyám kiáltása olyan viccesen hangzott, hogy végül elnevette magát. Mit ír anyátok? kérdezte mogorván az öregasszony. Apa sokkal jobban van, válaszolta Joe, igyekezve megőrizni komolyságát. Tényleg? Hát, gondolom nem fog sokáig tartani. Márcs sose volt valami szívós ember, mondta a néni kedvesen. Haha, soha sohasem mondt, hogy vége, szippancs tubákot, Isten véled, sikított a polli, miközben az ülő ugrált, majd rákapaszkodott az öreg hölgy fejfedőjére, miután Lori megbökte. Tartsd a szád, te vér neveletlen te madár! Te meg Joe, jobban teszed, ha azonnal hazamegy. Nem illendő ilyen későn kóborolni egy olyan haszontalan fiúval, mint – Tartsd a szád, te vénneveletlen madár! – kiabálta Polli, és leugrott a székről, aztán odaszaladt a haszontalan fiúhoz, hogy megcsípkedje, aki ennek hallatán rászkódott a nevetéstől. – Nem hiszem, hogy bírni fogom, de megpróbálom – gondolta Émi, amikor egyedül maradt Márcs nénivel. Mozgás, te madár sikította Polli, és egy durva hangtól aztán már tényleg eltört a mécses.